قَدْ أَفْلَحَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بِالْحَقِّ إِنَّ سَادَتَ ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ أُتْلِمَ مَا أُوحِيَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ الله Allahu ja amum posne U ime Allaha semmelosnou k samlosnou. Allah je nebessaj zemllu s rázlogomm stvorjo. To je doista pouka onima koji vierujju. Kazuj knibu kojad se objavlje i obavljaj maltfu. Moltfa zaista odvračaa od razvrata i od svega š je růžno. Obavljaj je je največá poslušnost a Allah zna zná šterádíte. je reka uzvyšeni Allah. الحمد لله نشكر الراجي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت اذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا وانا دعو гospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima posebno se zahvaljujemo na blagodat vjeri koja je u srcima Posebno mu se zahvaljujemo na daru prijatelja koji su oko nas. Posebno mu se zahvaljujemo na blagodati što živimo u vremenu kada možemo slobodno njemu na seždu paditi. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga je svjedočim da je Muhammed posljednji poslanik. Molim gospodara da nas počasti da budemo dostajni njegovih poruka, njegovoga odgoja, njegovih smjernica, Gospodar, u naš lišta nije lahko osim onoga što ti iz milosti svoje ne olakšaš pa te molimo da nam samo olakšaš ono što će za nas biti dobro na oba svijeta. Amin. Amin. Amin. Draga vrću i poštovane sestre, mi se dalje družimo sa hadisima Rasulullaha koja je imam Buharija zabilježio u knjezi o namazu i na sudnijem danu nama će biti kazano ikora kitabek. Kaže, gospodar, čitaj svoju knjigu dovoljno ti je danas to što ćeš morat polagati račun za ono što je u knjisi. I prva stvar za koju ćemo biti pitani jeste upravo namaz. Niko god tvrdi da od vjere ima nešto, ili da sa vjerom ima nešto, prvo što sam sebe ili sama sebe mora preispitivati jeste kakav je njemu ili njoj namaz. Da li ga redovno godi? Da li nastoji da ga obavi što više u džamatu? Da li drugi je poziva to mi? Da li je to stil življenja u kući? Kada si u kući? Da li, na taj način? da li na taj način doživljavaš namaz? I ovdje voću jednu lijepu paralelu da vam, pravo iz ovoga kuranskog ajeta, kaže gospodar zaista je spominjanja Allaha najveće. Gledajte, Allah je nas stvorio prvog, našeg prav oca Adem je stvorio od zemlje. I sve hranije što Adem I sinovi Ademovi do sudnjega dana unosi da bi čuvali materijalnu dimenziju dolazi odakle? Od od zemlje. I životnije koje jedemo meso, njihovo koje jedemo, i one se hranije biljev. Sve što mi jedemo dolazi od čega? Od zemlje, od koje smo mi stvoreni. Ali u nama ima još jedna dimenzija. I ona je ta koju čovjek treba čuvati kao najdragocijeniji dragu A to je duša tvoja. Nju je gospodar direktno udahnu u tebi. Čime se ona hrani ona se hrani spominjanjem Allah. Onako kako se hraniš zemljanim plodovima, da bi tvoje tijelo funkcioniralo, da bi srce radilo fizičko ovo srce, ne duhovno srce. Tako je gospodar dao da duhovna hrana bude razlog što živi naše srce, ovo duhovno srce, što živi naša duša. I gledajte, jedan od velikih imama, Ibn Kajim Al-Jawzi, rekao, kaže, ima ljudi koji vodaju podzemlja mrtvci. A ima ljudi koji ne mogu ni da vodaju ni da se kreću ni ništa živi su. Oni su mrtvi koji su zanemarili spominjanje uzvišenog gospodara, a živi su oni koji su se predali spominjanju Allaha. Lak, Lakše stvari od spominjanja Allaha nema. Jedan organ treba da radi fizički a to je to je naš jezik. Da naviknemo sebe i da Allaha spomnimo. Kad imaš tješku situaciju, njega spomeni, bit će lakši. Kada imaš problem u životu Allaha, spomeni, Allah je najveći. Kad imaš životno iskušenje, dočekaj životno iskušenje sa spominjanjem Allaha. I dokle nekod budemo tu nit čuvali, možemo ako Bog da biti sigurni da će se naše, naše misle najprije pročistiti, naše srce će polako biti čvrsto uvjeriti. Jer ne može biti srce čvrsto uvjeriti. Ako Allah ne spominu. Zor molim vas prije samog čitanja hadisa da proučimo, da se sjetimo s Fatihom ili Dovom imama Buhari učivo hadisku izbirku čitavljivu. Došli smo do 365. hadisa u sahihu imama Buhari i za nas su mnoga družine i Ovo druženje opet govori o onome što je uvjet za za namaz. Vi znate da je uvjet za namaz da čovjek bude odjeven prilično i da njegov avret, odnosno stidno mjesto bude pokriveno. Poglavlje nosi naziv Babus salati fil kamisi was sarawili wa tubani wal qaba. Clanje u košulji, kamis je košulja. Inače da znate u, uh, ono što je u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem se noslo nije imalo ni slično onome što Arapi danas nosi. One galabije, duge, koje ste vidjeli u arapskom svijetu, to je najdalje od sunneta što može biti. Zašto? Ono mi je u onome ti ne možeš raditi. Ono je samo da možeš prošetati. Ono je neka vrsta muške spavačice koja je vremenom ušla i nikakve veze nema. Zato jedan je mladić napisao doktorsku disertaciju uh, odjeća u vrijeme Božijeg poslanika, salallahu alimisa. Ljudi su nosili praktičnu odjeću. Ovaj riječ Saravil Vi znate koja riječ iz bosanskog jezika vas podsjeća na njom? Sada li e, Upravo, ona stara bosanska nošnja, one pantole, obička u što imi, samo što su malo šire, šarvale izvali, jel? Šarvale, šar, šar, šar, šar, šar, šar, šar, šar. <laughs> upravo. Dobro, znači, s ga, galavijom nema ništa. Međutim, tamiz, isto ova takozvana košulja, i ona nije bila onakva kako, kako je danas nositi. Bila je malo duža od od pojasa, dakle, išla je malo niže. Dakle, čovjek kad nosi pantole i to vrlo je, da kažem, okretan, sposoban da se kreće. I to je nešto što ovdje sada upravo o govori. Kaže, et tuban i pabasu e, su također dva odjedna prijedmeta. Tuban je tipa onih e, podgača ili dugih gača koje se nosi. To uopće ljudi nosi kada je zima. A kava je dugi ogrtač, dakle ogrtač koji se obuče i pokriva kompletno tijelom. Dakle, ovo su samo četiri, ovaj odjevna prijedmete iz vremena Božjih poslanika, s.a.v. Zbog čega vam ovo kažem, da vam neko ne bi kazao, ovo je od sunneta Resulullaha da se nosi ova duga galabi. Dakle, u vrijeme Božih poslanika, s.a.v. nosile su se... Ovaj, upravo ove duge, pantalone koje su malo šire, nosila se košulja, dakle nosila se čak i sljedeći hadis, mislim koji imamo, spominje se i za hađiju, šta hađija ne bi smio nos, pa se između ostalog spominju, spominju pantole, nesmi ono što je šta, šiveno, prilikom nošine ih rama. To je dakle običaj toga vremena. Kaže, haddesena Suleiman ibn Harbin, kada haddesena Hammad ibn Zayd, an Ayyub, an Muhammed, an Ebi Hurereta, radijallahu anhu, endahu qad, قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الصلاه في الثوب الواحد كاجе prenio nam je Sulejman ibn Harb od Hamada ibn Zeida od Ajuba od Muhameda od Abu Hurere radijallahu anhu da je neki čovjek ustao i ovdje je zanimljivo da su plemeniti ashabi uje gledali ko je taj šta se prenosi a manje gledali ko je konkretno pita kaže ustao jedan čovjek pitao Nekada imate, na primjer, kaže, Boži je u poslaniku, salalahu, je došao čovjek i rekao, Boži je poslaniče, oporuči mi nešto. Pa imate da je peta shaba pitalo tu istoriju, salalahu, pa im je Boži je poslanik rekao, kada su tražili neku oporuku, koja je neko tješka, koja bi se čovjek držao čitav život, Boži je poslanik im dvije riječi na arabskom, tri na bosanskom rekao. Kaže, la, nemoj se, da nemoj se ljuditi. Pa kaže on, mi nešto više Boži poslanjenja. kaže opet Boži poslanjenja. La, tak da, nemoj se ljudi. I ovdje i u ovom hadisu dolazi i čovjek i pita Božeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Feselehu an i sala, i upitao ga je Božeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, o namazu u, jednoj, u jednom odje, komadu, jel, odjeće. Dakle, da čovjek klanja obučen samo, da ima samo pantolaj na se ili da ima neki ogrtač kojim je pokrio pokrio sve stino mjesto. Kaže Bozhih poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: "I ovo danas ovaj svi oni koji govore o radu sa ljudima, kaže, ako ne možeš osjetiti njihove brige, nemoj onda da uzvolti sebi ni da čuješ njihove brige. Znaci ako ljudi imaju brige onda ti dođeš na način, ti nemaš briga, alhamdulillah te sačuvao briga. Dođe ti čovjek sa brigom i njemu je ta briga golemak. I ti slušaš, od njega on vidi na tebe da na jedno uho ti ulazi, na drugo ti izlazi, nemojni slušaš. Vrijeđaš ga. Jer umjesto da osjećaš i ti da pazi, voli obdje da ti mogu pomoć. Možda ti ne mogu pomoć, ali ja tu brigu na primjer nijema. Boži poslanik odmah, odmah prepoznaje. Prvo, zašto čovjek dolazi? Ustao čovjeka je Boži poslanik, će možda se klanjati u jednom, samo pantole. Kaže Boži poslanik, evo je kullu kum jeđidu feobein. Samo odgovor sa pitanjem. Ovo je prelijep. Otvaram ti dilemu jednu u glavi. Te, te razmizle, kaže Boži poslanik, jer svako od vas ima, kaže, dupu odjeću. Znači, odnosno, kao da Boži poslanik, sallallahu alaihi vselem, kaže, ja znam kako je vaše stanje. Ima ljudi koji su financijski slabijeg stanja. Znači, svi imaju dva ruha ili dvije presklake da, da mogu nositi. Thumme se ele ređu umere. Zatim je taj čovjek pitao Hazreti Umera, radijalallahu, isto pitanje. I imate ovaj ono što se naziva fiku sahabe, odnosno razumijevanje vjere od strane plamen tih I oni koji danas pozivaju da se držimo selefu salihah, ovih prve generacija muslimana. Morate im kazati odmah da imate tu problem, jer su se i oni između sebe u razumijevanju vjere u nekim stvarima razili. To je potpuno normalno. Dakle, znači, prva generacija muslimana nije identično razumijevala Kur'an i sunnet. Božji poslanik, nego je svako ulagao trud i napor i vi znate kad je Božji poslanik rekao nemojte klanjati ikindiju osim u Benukureizi to je bila naredba nakon bitke na Hendeku to je užasan trenutak bio kaže, tako je težak taj trenutak bio u, u životopisu Muhammeda sallallahu alaihi sallam iddaratil kulubu i iddaratil absaru i iddaratil kulubu kaže gospodar, vaši pogled znaš kad se o nesvijestiš, šta se desi s očima kad ti padnu, osjetiš da su ti I kaže, srca su vaša od straha, a shabima, kaže, došli u krkljanje. Jer zašto? Izvan je neprijatelj, deset hiljada neprijatelja, musliman na hendeku, branje se iza jevreji koji su ih prevarili, prekršili ugovor. I šta se dešava, između ostalog, prilikom toga, njihovo razumijevanje vjere. Kaže, jedan od, od shaba, Zanimljivo je, prenosi se tada, bila je tetka Božijeg poslanika, Hazreti Safija, sa ženama u jednoj utvrđenoj kući, unutar Medini. Međutim, je jevrijes unutar, iza Hendeka, znači on su sleđa. sleđa. I kaže, Safija čuje da se neko vršlja. Kaže, Safija jednom od ashaava, Resulullah s.a. bio pjesnik. Bio dobar pjesnik. I danas imate ljude koji su u nekim stvarima dobri, u nekim nećim jedno stano ni eso. I mi voli da nam svi budu na istom stepenu svemu, pa hoće da bude odvažan, kolko je da režni, da bude razumiješ, da bude prijedan, ne znam, u ovome kolko je. I kaže Safija ovme ashab, kaže nadi se čini da se neko vrti oko oko ove kuće gdje smo mi, samo žene, djeca i ostalo par par tih muškaraca koji kaže ja sam tražio od Bože i postanika da ne idemo u bitku i sam, kaže ni sam ja odvažan. Ja sam moždao s vama ženama i djecom, što nisam odvažan. A danas kad, mislim, to je realno, mislim, realno, nemoj tražiti ljudi ono što ti ne mogu da. On je ashab Resulullah, pomogoj, njemu je Resulullah svoj ogrtač dao, kako ga je branio, poezijom, medijima, jel? A on jednostavno nije za sablje, nije, nije za rad. I kaže mu Safija, debolan sramota, izađu vidjeti, tetka Boži je puslani. Kaže on, Safija, ja da sam odvažan, ja bi otišao s Božim postanikom, ja nisam za rata, ja nisam vičan sablju. I kaže, Safija uzima sablju izlazi. Žena, tetka Božim postanika sablju. Koliko je to bilo, kaže, nikada se nisu prepali koliko se tada prepali. Jer je to bio plan da se svi muslimani unište u Medin I kad imaš situaciju da si biološki ugrožen, to je tvoj najveći straj. I ne samo da si ugrožen ti, nego je ugrožena tvoja porodica. Ugrožena je tvoja domovina. Kada je to u pitanju, kaže Hasan pjesnik, kaže, ja ne smije Safija. Safija uzima, Safija uzima sablju i izlazi napolj. Kaže Safija, vidjela sam neprijateljskog vojnika kako se nadviruje nad kuću da vidi ko je u kući. A žene i djeca, nema zdražara ni jednog sa njima. Samo su žene i djeca tu. Šta se dešava, kaže, ja uzmem sablju, borim se sa njim i ja ga, kaže, ubijem. Međutim, kaže, vratim se unutra i kažem, Hasan, Hasan, eno, ja sam ga ubila, vojnik je tamo, kaže, teo ti će, bolan, barem uzmi njegov koplje, one, sablju, imam sve sa sobom, po punom vojnom opremu. <laughs> kaže, ja ne smijem umrlo u da vidim, da stiži imam. <laughs> I šta se dešava? U toj bici Boži poslanik, počeli smo govoriti o razumijevanju vjere. Hvala Allahu da imamo ljudi koji nam vjeru tumače u temeljenu na Kur'anu i na sunnetu. Ashabima Resulullaha kad se završila bitka na Hendeku, neprijatelj se vraćaju u Meku, kaže Resulullah nemojte klanjati k Indiju nego u plemenu Benukureiza. Zašto? Jer su nas oni izdali, oni su nam nož zabili u lijeđa. I ashabi su krenuli. Međutim, prilazi vrijeme akšam namaza, 10 minuta do akšam. Kažu plemeniti ashabi, nije Boži poslanik. <sallam> salam, salam, salam, salam, mislio da mi ne klanjamo na vas nego je rekao hajde požurte pa je rekao ne možete klanjati ni Kindiju mislijeći požurte pa hajmo mi klanjati pa stigli smo evo tu I jedni su klanjali a drugi su rekli ne Boži poslanik doslovno Boži poslanik je zabranio da klanjamo i mi nećemo klanjati i zato draga braćuje sestre u razumijevanju vjeri uvijek bježite od isključivosti ti kada sjedniješ sa čovjekom Kome je Allah dao imetak. I hvala Allah na seždiju, klanja. I on je darežljiv. Ja imam baba nikada nisam imao situaciju da je neko tražio i da znam da mu je ovaj otišao da ga on vratio. Koliko on može da mu dadne i dadne. Nikada, ne znam da je ikoga vratio. I kad ti on govori o vjeri, ti ćeš pomisli da je vjera samo da budeš imučan da daješ imetak. Kad sjedneš s nekim ko lijep uči Kur'an, ko je Hafiz Kur'an, sjedneš sa njim ti možda ćeš pomisliti da je vjera samo učenje Kur'ana. Kad sjedeš nekim koji, hvala Allah, je sportista možda, bavi se sportom, obavlja svoje obaveze koje ima, ali bavi se oplemenjivanjem onoga dara, emaneta, ovo tijelo emaneta. Ti ćeš pomisliti da je, sve je to islam, ali nije samo to islam. I zbog toga je opasno da povjerujemo ljudima u tome. Hvala Allah, Allah je do taj ne uadil amalu Onoliko koliko je ljudskih stanja, koliko je tvojih i mojih stanja, toliko je mogućnosti da se Allahu približi. Kad ti Allah dadne dobru situaciju, ti kažeš Alhamdulillah. Kad ti Allah dadne tešku situaciju, ti kažeš Hvala Allahu na svemu. Kad ti Allah dadne metak, ti od njega djeliš. Kad ti Allah dadne vremena, pa možeš prijatelja posjetiti u radištu. Tako da uvijek imajte na umu da razumijevanje vjere nije vjera to je tvoje razumijevanje. Kaže pitalo su onda Hazreti Omera šta kažeš o tom je da čovjek obavi namaz u jednom u jednoj u jednom djelu odječe dakle da jedno odjeću stavi na sebe. Kaže Hazreti Omer je ovo je razumijevanje Hazreti Omera. Kad znate te kakav je čovjek bio ne možete kaže iza wasa Allahu fa ausiru. Kaže kada vam Allah obilno bilno dadne i vi lijepo živite, prijatno živite. Kaže kada vam Allah obilno dadni i vi prijatno i lijepo živite. To je isti onaj hazreti omer koji je se svom stomaku dok kvrči od glada. Kaže tako mi Allaha ti nećeš jest dokle god jedno muslimansko dijete ima da nije jel. To je isti taj omer. Tebi i meni kaže kad je Allah dadni je blagodati. Slobodno, bolje auto ima imaj stak, dadni zekat, dadni sadaku, dadni. Ali kad imaš prilku da lijepo živiš, lijepo živi. To je razumijevanje. Drugog čovjeka nakon Resulullah, Ebu Bekr, onaj koji kaže, ti možeš kaže kvrčati, ali neće se najezdok muslimanska djeca ne dobiju prijatelja. Jema'a ređurun alihi thijabahu, salla ređurun fi izarihi wa ridaihi, wa fi izarin, wa fi tamis, wa fi izarin, wa taba, fi saravila, wa rida, wa fi saravila, wa tamis... Fi sarawila wa qaba wa fi tuban wa kuba, wa fi tuban wa qamis qala wa ahsabuhu qad fi tuban warida. I onda Hazreti Omer pojašnjava. Pitajte me može se klanjati samo u jednom u jednom dijelu ruha. Dakle da čovjek buči samo pantole da klanja ili da samo buči neki ogrtač kaže Hazreti Omer kada vam Allah obilno dadne tada vi tada vi iskoristite tu blagodat. I zaista hadis je Božijeg poslanika sallallahu alaihi zaista Allah voli Zaista Allah voli da vam dadnije neku blagodati, da vidi trag te blagodati na vam. Kaže Hazreti Omer, ljudi su znali klanjati, kaže u jednom, ona, u jednoj ogrtaču, kaže znali su klanjati u jednom ruhu, znali su klanjati u jednoj povezi koju zavježe onako kako mi znamo peškir zavjezati do ispod koljena. Kaže znali su klanjati u ogrtaču, spominje Hazreti Omer svu odjeću koja je čovjek je klanja u onome u čemu bi našao da klanja, ono što bi imao tada u tom trenutku. I ovdje jedan detalj je vrlo bitan. Hazreti Omer govori ljudima kakvo je bilo stanje. I onaj zanimljiv je detalj, ja ga često spominjem. Ne samo da je Hazreti Omer na ovaj način razumijevao vjeru. Da kada ti Allah tad nije blagodati, pokaži tu blagodati. Jer tu je zanimljiv detalj. Ti kada živiš dostojanstveno, kada ljudi na tebi vide, tako mi Allah sam bi mogu jedno odjeći ta život živjet dok se ne podelje ali će ljudi oko tebe reći, gledaj ga, fukara nema. Allah ti dao priliku da možeš da imaš. Ti može svojim postupkom. Jedan od velikana pitalo, s kojom lijepom ruhu išao, kaže, zašto se tako lijepo obučeš? Kaže, hoću svojim stanjem da kažem ljudima da l'hamdula zaradim za svoj život. Da im kažem da je meni Allah dao, pa mi oni ne trebaju. Neko ja zaradim za svoj život. I ovdje Hazreti Omer je uvijek nastojao Da među onim ljudima, i to je karakteristika onih koji su se istakli da vodi. oni moraju malo drugačije posmatrati stvari. Hazreti Omer kaže ljudima, kaže, kada vam Allah obilno dadne i vi obi, u, u, u obilju živite. Nakon preseljenja Resulullah s.a.v. Ebu Bekr dolazi halifa, Omer dolazi halifa. Kaže, toliko već Sirija čitava, Egipat, vamo zemlje prema sovjet, bivšeg Sovjetskog saveza, one republike, Uzbekistan, Tačikistan, već se muslimanska država raširila, obilje je. Kažu Hanume Božeg poslanika Hafsi, čerci Azreti Omera. Kaže, te Hafsa otići kod svog babi, on je predsednik muslimanske države. Reci, on nam dajte, ali mi imamo da jedemo, da pijemo ono za osnovne potrebe. Nek nam raširi malo tu na fakultu, što ljudima govorio, raširi. Kada nam Allah dajte vi, obilnije živ. I kaže, kad je došla Hafsa kod svoga babi Omera, Kaže Hafsa, zaklinijem ta Allahom, odgovori mi sada o svome mužu, pita svoju kćerku o svome zrtu, njemu je Boži poslanik zrtu. Kaže, jes se dva dana znali najest jedan za drugi? Jeste Kaže, tako mi je Laha nismo. Kaže, za nije znao zaplakat omer u kući Božijeg poslanika? Kaže, znao mu je doć, Božiji poslanik leži na svome krevetu pod navodnim znacima na ležarci od palminog lišća. Kaže, ustaje Božji poslanika, sve mu se urezalo lišće na, na mobarek tijelu. Jer zašto? Ako zoveš ljude, onda moraš im prvi pokazati kako treba, a oni imaju pravo da žive i opilnije. Ti ne možeš. Kaže, Božji poslaniće, kaže, Momer, suzemu očima, kaže, Kisra i Kajsar, vladari Persije i Bizantije, uživaju u blagodatima. Kaže, a ti Božji poslanik, kaže, spavaš Na krevetu od Valminoga lišća. Kaže Boži poslanik. Omeru radi Allahu Anhu. Omer za zar nisi zadovoljan. Zar nisi zadovoljan da nama Allah tamo dadne. A da se njima njihovo dobro ovde. Ovde dadne. Jer znajte nema čovjeka. Čak onaj ko ne vjeruje u Allah. Na ovom je svijetu će dobiti toliko. Da mu da neće moći gospodaru na sudnjem danu reći. Kogod bilo šta dobro učinio. Allah mu dadne na ovom je svijetu. Možda da ne bi imao nagradu na dunjalku. I zato su plemeniti ashabi, kad učini nekom je dobro, straga je da mu ovaj ne uzvrati. Kaže što? Strah me je da mi ne ode nagrada koju mi je gospodar pripremio zato. Zato su u tajnosti davali sadaku. Zato su u tajnosti pomagali ljudi. I ovaj detalj, ja bih moli. zamoli. Nemojte ljude tjerati na svoj stil življenja. Allah je dao ljepotu u islamu. Da čovjek može živjeti dostojanstveno, lijepo. Da može uživati u blagodatima. Imate azhabe Resulullah s.a.v. koji su živjeli u zaista u izobili, a u isto vrijeme jedan od njih je znao na stotine fukare siromašnih ljudi pomaga. Hazreti Omer je također provjeravao svoje namjesnike. Kakvi su? Kažu da je poslao namjesnik u Homsu, to je onaj grad koji se često spominje u Siriji, Hims. I pitao je kakav je moj namjestnik i gledajte kakve je ljude birao da, da vodi stvari zajednice kažu samo mu tri stvari prigovaramo, ostalo je dobro kaže prvo, po noći nikome ne odgovara drugo jedan dan u mjesecu kaže nika, nikome ne izlazi i kaže treće dok se sunce ne podigne nakon sabaha, kaže jedno, dva, tri sahata kaže njega nema Kaže, Hazreti Omer, postao da ga dovedu Sejid, radijallao manu, pita ga Sejid je bogat, sve o tebi dobro govori. Ali ove je tri stvari što ti prigovaraju, te mi reci šta je, zbog čega. Kaže on tada, Omer, tako mi Allaha ne bih htio da ti ovo kažem, ali hoću. Ona, htio sam da to bude tajna između mene i gospodara, ali moram ti odgovoriti, tebi sam dužan da odgovori. Kaže, jedan dan u mjesecu kada ne izlazim, jedan kada... Moram oprati svoju gadarobu, jer tako mi Allaha ja druge osim jedne nema. Ujutru ne izlazim nima dok se sunce ne podigne, jer ja u svojoj kući ne može supruga. Ja hismetim, ja pripremim ran nima za taj dan koji će oni jesti. A kaže, što im po noći ne odgovaram, tako mi Allaha dadne im im čitav dan. Ostavite mi barem noć da mogu učit Kur'an, da mogu namaz obavjet. Tada je Hazreti Omer zaplakao i rekao Hvala Allahu pa te imam takvi. Dok su ljudi muslimani takvi bili, dok je nima Ahiret, budući svijet bio na prvom mjestu, onda su znali lijepo živjeti na Dunjalu. Ja molim gospodara da nas počasti da ovo razumijemo. Molim njega najvećim imenom njegovim da nas zaštiti od svakoga zlaha.